«А що таке? – скинула жінка. – Хор будемо робити. Я своє вже відспівала. Балакайте про це з молодими, он з Одарченком». Вона не назвала його Володькою. «Рано ви записуєтесь у бабусі», – сказав Микола. «А ти відліпиш чу? Не хоче вона», – недобре бликнув на Миколу Володька зеленкуватими очима. «Та ти чого, Одарченко? – озвалась Калина. – Твоє яке тут діло? А таке». «Ну, якщо у вас нічого більш до мене нема, то я піду». «Совок дістаньте на вугілля», – сказала Калина. «А мені так нічого й не побажаєш?» – спитав Сухина. «Може, ж у армію беруть?» «Ой, Павлико!» – голос у Калини несподівано потеплів. «Бач, яка я. Хай тобі легко служиться, щоб мирно все було, щоб відслужив і вернувся здоровий. Спасибі, Калиночко». «Я ж тебе не зубежав», – розчулино промовив Сухина. «І тобі, Калино, бажаю щастя, щоб ти, поки вернусь, найшла собі гарного чоловіка». «Найде, найде, не турбуйся», – сказав Володька. Калина попрощалася з Павлом і пішла додому. Слідом за нею рушив і Володька. Сухина стояв притихлий і ще розчулений душевними словами Калини. Потім промовив «Не збагну любовних чи так?». Володька все похваляється, несе на неї всяке, тільки щось воно не схоже ні на що А хто вона ця калина? Звідки залетіла в нашу Рунівщину? У війну прибилась У 44-му стояла в нас гвардійська частина І от один старшина залишив її в поразки горжіхи вагітну Розписались у нас у сільраді Калину комісували, і він її лишив у Горжіїхи а хлопчик народився в Калини. І під кінець війни похоронка прийшла на ту старшину і схов з воду, де й Калина служила. Так вона й живе в Горжіїв. І Горжіїха там за нею, не дай Бог, як за дочкою. А що ж, у неї нікого з рідні нема? Патронатська вона. Батьки ще в голодовку померли. Микола щодня приходив на роботу в клуб. Одмикав його. Снував залу і спотикаючись на вибоях. Роздобув струни, начепив на балалайки, настроїв їх. Інколи брав із собою аквардеон і грав. Зачувши музику, заглядав хтось із молоді. Стояв і слухав. «Сідай», – запрошував Микола. «Ага, а що, сьогодні кіно може буде?» «Ні, не буде». «Ага, ну то я пішов». Кіно привозили раз на тиждень по п'ятницях. Лише тоді оживав клуб. Калина за кілька годин перед сеансом протоплювала грубку і з холодою залою починав іти теплий дух. Калина переступала по і питала, «Ну як воно Платоновичу? Хоч трохи потривожило церковний дух». Та зашпори в руки вже не заходять, сміявся Микола і потеплілими очима дивився на вдову. «Патронацька вона», – звучали йому в вухах слова Сухини. «Чого ти мене Платоновичем кличеш, наче діда якогось?» А так мені подобається. І потім, ви ж начальство. Сухина ж також був начальством. Про Сухину я сказала вам тоді при ньому, а ви не такий. А який? Наче серйозніший. Інколи вона брала із собою свого Миколку. Хлопчик бігав кругом по залі, на сцені, в підсобці. Підходив до Миколи і дивився, як той грає. «Подобається?» – питав Микола. «Угу», – кивав хлопчик. Микола дозволяв малому натискати на клавіші акордеона, Миколка задоволено сміявся. Музика в них виходила дивна, і тоді Калина нечутно ставала на порозі, зачувши цю музику, дивилася на них і посміхалася. У великих її очах бився великий сум. Ввечері в клуб набивалося повно людей. Танцювали під Миколин акордеон. Хлопці немилосердно курили прямо в залі і навіть запрошуючи дівчину до танцю, не виймали з рота цигарки. У цьому був, мабуть, якийсь шик – отак розвалькувато підступитись до дівчини і, мружачи від диму очі, повільно пересунути цигарку в кутик губів сказати «Ходім чи що?». Дівчата безугаво лущили насіння, щедрими жменями, відсипаючи його й хлопцям, і після сеансу долівка в клубі була, наче волійниці, засипана лозгою і закидана недокурками. Хлів, сказав Микола, ходячи порожньою залою. Хіба я не стараюсь, образилась Калина. Та я не винувачу тебе, Калину, тут треба щось придумати. А що ж ви придумаєте? Не слухають такі люди понаставали.